28. fejezet. Dév továbbra is jeleskedett a fizikoterápiában, és csodálatos terápiás csapata, a Riknél úgy döntött, hogy ki kell találni valamit, ami kihívást és motivációt jelent neki, valami célt, ami felé törekedhet a máskülönben unalmassá váló órákon. A testmozgás mindenki számára hasznos, de Davenek a neuroplaszticitás miatt létfontosságú volt. A mozgás és a torna okozta véráramlás jót tett az agyának, amely épp azon szorgoskodott, hogy regenerálja a sérült idegsejteket. Emellett jót tett az egyensúlyérzékének is, ráadásul a torna mindig kiváló hangulatjavító. Így aztán a fizikoterapeutái olyan gyakorlatokat végeztettek vele, amelyek a testét és az elméjét is igénybe vették. Az egyik feladat során egyensúlyoznia kellett, miközben egyszerű kérdéseket tettek fel neki, például az ortopéd sebészetről. Világossá vált, hogy Dave kezdte unni a futópadot és a közönséges fizikoterápiás gyakorlatokat, ezért Liza, a vezető fizikoterapeuta azt javasolta, hogy készüljön fel egy futóversenyre, a Ditka amelyet Chicago belvárosában tartanak, és amelyet a Chicago Birth futball futballcsapatának színes egyéniségű edzőjéről, Mike Ditkáról neveztek el. Amikor Liza felhívott, azzal, hogy nevezzük be Dévet a versenyre, némi aggodalommal néztem meg a naptáram. Először is. A verseny kevesebb, mint egy héttel a szülésre kitűzött időpont előtt volt. Ha korábban szülnék, ami csak lehetséges volt a méreteimből ítélve, akkor Dév búcsút inthet a megmérettetésnek. De mindez csupán semmiség volt egy második aggodalmamhoz képest. Készen áll erre, Dév? Októberben lesz négy hónapja, hogy strokeot kapott, amibe majdnem belehalt. A sztrók és a hosszú kórházi kezelések legyengítették a szervezetét, ráadásul szeptemberben a szívével is kezelték. Lezárták a PFO-ját, a lyukat, amely minden bizonnyal hozzájárult a sztró kialakulásához. A hosszú ágyban töltött időszakok és az inaktivitás kiszipolyozták az erejét. Emellett még mindig hamar kifáradt. Egy öt kilométeres verseny meg sem kotyant volna neki a sztrók előtt, a kis kirázta volna, de csalódik-e magában, ha most nem lesz képes rá. Nem ítéljük eleve kudarcra? Dév beleegyezett a versenybe, és megkezdte a felkészülést. Kezdetben egy rövid séta kifárasztotta, de eljutott az emelkedőn való gyors gyaloglásig, később pedig már néhány perces kocogásokra is képes volt futópadon. A szeptemberből október lett. A hasa egyre nőtt, Dév pedig folytatta az edzést. A verseny napján szürke hűvös idő volt. Az előző este alakásunkban lakásunkban aludtunk, ez volt az első alkalom, hogy Dave is ott öltötte az éjszakát. Kora reggel a verseny előtt kocsival átmentünk a Soldier Fieldre, a Chicago Bears otthonába. Minden futót arra biztattak, hogy öltözzön Mike Ditka hasonmásnak, így természetesen mi is felszerelkeztünk. Déven egy retro Bears pulóver volt, amit egyik évben az IBM vettem meg neki karácsonyra. Előre tervezett, a végrehajtó funkció működésének bizonyítéka, és elég arcszörzetet növesztett ahhoz, hogy valódi Mike Ditka bajsza legyen. Ráadásul a klassz apró részletek mellett pilóta napszemüveget tett fel, és izzadságfogó pántot húzott a homlokára, aminek eredményeként szinte zavarba ejtően hasonlított Ditkára. Dave egész terápiás csapata ott volt, hogy vele fusson. Az, hogy mind feltűntek kora reggel azon a hideges szombaton, megmutatta, milyen fontos nekik Dév, nem csak páciensként, hanem emberként is. Ugyancsak benevezett a versenyre Dév Bátya, Mike, aki egy tértsérülése után hagyta abba a futást. Évekkel korábban többször is műtötték, ennek ellenére ott akart lenni az öccse oldalán. Viccelődtünk is rajta, kiindul rosszabb esélyekkel, a sztrókbeteg vagy a tropára ment érdű futó. Dév szülei is megjelentek a versenyen, valamint Mike felesége, Mari, aki két hónapos terhes volt, és tizennégy hónapos gyereküket is magával cipelte. Együtt totyogtunk hát Merivel, és néztük az elhaladó futókat, elmentünk a célszalagig, és vártunk Dévre és Mike-ra, akik körülbelül 24 perccel később tűntek fel a célegyenesben. Befutottak, szélesen mosolyogva ronda ditka alatt. Dév egészen nevetségesen festett, de boldognak tűnt. Arca felhevült, a fénylő izzadság és az októberi szitáló eső csikokat rajzolt kipirult bőrére. Végig futva tette meg a távot. Azt hiszem boldogabb voltam, mint ő, hogy teljesítette ezt a versenyt. Szükségem volt rá, hogy célba érjen. Úgy éreztem, most már készen állunk a kisbabára.